Sub zodia prolet cultismului, dialectica puterii. Pista 14. Pagina 193. O probă notorie de adaptabilitate și histrionism o constituie articolul Res Liniuță Publica, apărut la numai câteva zile după alungarea regelui în Națiunea din 4 ianuarie 48. Cităm. Obișnuiți a vorbit cu sinceritate și a da explicare gesturilor noastre, nu vă uita că întotdeauna aici am apărat ideea monarhică în acord de altfel cu programul Partidului Național Popular. Acesta era programul de ieri și dacă azi ne-am schimbat punctul de vedere, faptul se datorește nu contrazicerii noastre, ci unei contradicții evite în natura însăși a lucrurilor. Noi ieri am fost sinceri și nu am înșelat pe nimeni, sperând că instituția monarhică se va acorda cu interesele poporului român, când însă factorul constituțional însuși abdică, socotind cităm că instituția monarhică nu mai corespunde actualelor condiții ale vieții noastre de stat, reprezentând o piedică serioasă în calea dezvoltării României, am încheiat citatul, atunci, dându-ne seama că declarațiile de mai sus pornesc dintr-o serioasă cântărire a împrejurărilor, înțelegem că ar fi fără sens a mai rămâne monarhici, fără monarh și fără dinastie, și mai ales cu primeștia de a pune o piedică serioasă în calea dezvoltării României. Și, prin urmare din toată inima, întorcându-ne ochii de la trecut, cu grija numai a viitorului, ca adevărați progresiști, strigăm, trăiască Republica Populară Română. Am încheiat citatul din Res Publica. Toată lumea știe că regele a fost obligat să abdice și scânteia însăși nu ascundea acest lucru. Numai Gecălinescu nu se jăna să vorbească de o abdicare benevolă în urma unei serioase cântăriri a împrejurărilor. Textele lui nu erau decât un comentariu în care el se străduia să justifice, fără a se compromite prea mult, hotărârile luate de puterea politică irrevocabile de altfel. Așa a încercat, cu o sofistică sui generis, să justifice reforma învățământului, care se știe ce a însemnat pentru cultura noastră, cităm. Vreau acum să analizez o noțiune pe care se bizuie întreaga discuție și anume aceea de cultură. Am încheiat citatul ori cultura ne asigură el în continuare, nu este ceea ce am crezut cu toții, inclusiv el însuși până atunci, ci specializare, legarea de practică, etc., vezi volumul Texte Social-Politice, 1971, pagina 143. A încercat să justifice în același mod și Partidul Unic, adică Partidul Muncitoresc Român, după desfințarea celorlalte partide politice. Și tot el a explicat ipocrit, într-un fel de articol necrolog, desfințarea hotărâtă de alții a ziarului națiunea, al cărui director a fost. Cităm. Întrucât Partidul Național Popular, Nota autorului. Acest așa zis partid luase ființă ca rezervă și din inițiativa PCR la 10-12 februarie 46 dintr-o așa numită Uniune a Patrioților, formație a intelectualilor naivi. George Călinescu făcea parte din Comitetul Executiv, iar Națiunea, nume de rezonanță patriotică temporar acceptată, a fost ziarul acestui partid. Am încheiat nota. Revenim la text. Întrucât Partidul Național Popular și-a terminat ca atare misiunea, dând putința membrilor săi de a se alătura marii mase muncitoare, ziarul Națiunea își încheie și el rostul. Am încheiat citatul din Ne-am făcut datoria, articol apărut în Națiunea din 18 februarie 49. În ciuda acestor probe de adaptabilitate și a articolelor lui de serviciu, activitatea sa artistică la tribuna poporului și națiunea pe care le-a condus, fiind mult apreciată de presa Partidului Comunist, G. nu a fost scutit, cum am spus, de anumite lecții destul de critique, îndeosebi pentru unele texte privind literatura și critica literară, domeniu în care convertirea lui nu a dat de la început de plină satisfacție. În cadrul campaniei mai largi dirijată împotriva marilor ai momentului, Blaga, Barbu, Arghezii, Mircea Eliade, ca și a unor mari figuri ale literaturii noastre, Maiorescu, Lovinescu, etc., începută în 1947 și continuată în 1948, G. Călinescu e și el ținta unor critici relativ politicoase, dar suficient de apăsate. Astfel, în primul număr al revistei Flacăra din 4 ianuarie 1948, în articolul bilanț în prag de an nou, semnat de N. Moraru, G. Călinescu i-a arătat cu degetul ca un continuator în critică al liniei estetice Maiorescu-Lovinescu. Tot în revista Flacăra, numărul 3 din 18 ianuarie 1948, apare articolul Un buletin de școală veche, semnat de V. Mândra, Buletinul cu pricina nu e altceva decât pagina literă și Arte din ziarul Națiunea. După ce îl laude ca pe un gazetar sârguincios și însuflețit, ale cărui editoriale din Națiunea, cităm, au servit și servesc opera de lămurire a cetățenilor, sprijinind cu folos dezvoltarea democrației românești, am încheiat citatul, Autorul articolului îi reproșează că într-unul din articolele sale din 1947, G. Călinescu scrisese, cităm, este absurd să ne facem un criteriu din contrazicerea convingerilor și simțirilor altora de a declara o politică drept improprie pentru artă, proclamând astfel obligativitatea politicii contrare. Acesta e spiritul în care vom recenza aici, făcând critică pură, fără proces de intenții ideologice. Am încheiat citatul. Ni se mai reproșează că în fișele sale de istorie literară semnate Aristark, G. Călinescu s-a îndeletnicit cu relatări anecdotice despre scriitori, neglijând poziția lor ideologică. Cităm. Ni se comunică de pildă că Mihail Cogălnicianu era industriaș și ce fel de afaceri învârtea. Ne este înfățișată poziția de rentier a lui Alexandrii, fără a cu aceste date rostul poziției bardului de la Mircești în revoluție și în prezentarea idilică a vieții de la țară. Am încheiat citatul. Și autorul articolului din Flacăra, Conchide, cităm. Descoperind astfel poziția ostilă a paginii față de atmosfera nouă în care se statornicește azi viața noastră artistică și literară, nu găsim nimerita să face cuiva procese de intenții. Căutând să facă, fără de alte gânduri, critică pură, domnul profesor Calinescu a dăruit însă paginei un spirit de îngăduință, nevinovată în aparență, care s-a dovedit deodată inamic literaturii desprinsă din viață și îndrumător către maniera de inventariere impresionistă am încheiat citatul, aducându-și astfel contribuția sa la, cităm, mărirea confuziei ideologice care stăruiește încă în mijlocul unei părți bune din intelectualitatea românească, am încheiat citatul. Drept răspuns la criticile lui N. Moraru și V. Mândra, G. Călinenscu încearcă să se explice în articolul Un răspuns din Națiunea, 26 ianuarie 48, jurând cu mâna pe inimă că el a fost întotdeauna un autor și un cetățean progresist, că a repudiat ca și acum linia reprezentată în critică de Maiorescu și Lovinescu, că a ironizat reacționarismul și ciocoismul lui Duiliu Zanfirescu, a repudiat idealismul artistic, a combătut purismul și hermetismul și a cenzurat pe emulii unui oarecare poet hermetic, cum zice domnul Moraru. Cu alte cuvinte, G. Calinescu încerca să demonstreze că el se situa exact pe poziția lui N. Moraru și V. Mândra. Și, pentru a fi și mai convingător, G. a publicat tot atunci în jurnalul literar numărul 45, sub titlul Poezia Realelor, textul unei prelegeri în care, fără a cădea în retorica violent prolet cultistă a celor doi și a altora, răia, cum am spus, și îngroașă și mai mult portretul caricaturizat al lui Maiorescu din istoria literaturii române. Cum răspunsul lui nu a fost probabil prea convingător pentru interlocutorii săi, V. Mândra revine cu articolul Reexaminarea unui buletin de școală veche, apărut în Flacăra numărul 6 din 8 februarie 1948. Situația e ridicolă deoarece Călinescu apare în postura unui elev care dă examen de critică marxistă în fața lui V. Mândra. Ceea ce îl nemulțumise de data aceasta pe examinator a fost faptul că, deși elevul acceptase ideea că arta nu poate fi despărțită de ideologie, ținuse totuși să adauge că, cităm, ideologia prin artă nu-i totuna cu ideologia pur și simplu, am încheiat citatul, distincție pe care V. Mândra o respinge, bineînțeles, hotărât. La rândul lui, N. Moraru, în conferința Critica și sarcinile ei, apărută în flacăra numărul 7 din 15 februarie 1948, respinge încă o dată critica idealistă a lui Maiorescu și Lovinescu, precum și, cităm, poziția principial greșită a domnului G. Călinescu, în care se reflectă confuzia ideologică a ultimilor 20 de ani. Am încheiat citatul. În loc să le dea replica pe care acești nechemați o meritau sau să tacă, G. Linescu continua să se explice, să se justifice în sensul lecțiilor ce să se serveau. În articolul spre o critică literară marxist-leninistă apărut în Națiunea numărul 567 din 18 februarie 1948, el face încă un pas în direcția lepădării de sine însuși a adaptării totale atunci când scrie, cităm, afirmăm aici odată pentru totdeauna că facem critică și literatură în baza ideologiei marxisto-leniniste. Am încheiat citatul. În spiritul adevărului însă, trebuie subliniat faptul că, încercând să se apere atât de lamentabil, G. Linescu apăra în același timp, chiar și în acest articol, ultimele poziții ale criticii autentice în fața ofensivei dogmatismului prolet -cultist. Poziția lui este, afirmă el limpede, aceea a unui intelectual progresist care nu poate confunda arta cu ideologia, chiar dacă în fond se situează pe o poziție marxist-leninistă. La ora aceea, G. Călinescu încă nu abdicase total de la obligația unui intelectual de a apăra valorile culturii. Preocupat în continuare să demonstreze că el e un autor progresist și că îl interesează chestiunile de ideologie, G. Călinescu comentează rapoartele lui A. H. Danov și, bineînțeles, le aprobă întru totul. Cităm. Al doilea eveniment cultural recent din Uniunea Sovietică este raportul domnului A. A. Jdanov asupra lucrării lui GF Alexandrov, istoria filozofiei occidentale. El interesează în mod acut nu numai pe orice gânditor care vrea să-și însușească marxismul, dar pe orice progresist pentru un motiv foarte simplu. Concepția politică a socialismului se bizuie pe ideologie, care e un instrument de luptă. Am încheiat citatul. Din raportul asupra filosofiei, apărut în națiunea din 1 martie 48. În săptămâna următoare scrie despre raportul asupra revistelor Zvezda și Leningrad. Cităm. Având în vedere că arta se socotește a fi, ca și filosofia, o formă de luptă pe frontul ideologic marxist, domnul Jdanov va releva greșelile politice ale literaturii. Admițând ca un fapt indiscutabil că arta are o înrăurire covârșitoare asupra opiniei publice, că ea include o ideologie, chestiunea este de auza de forța artelor în frontul ideologic marxist-leninist a crea o literatură de partid comunist care să lupte, formând conștiința social, împotriva altor tendințe răufăcătoare. Am încheiat citatul din raportul asupra revistelor, apărut în Națiunea din 8 martie 48. Prin aceste articole, G. Călinescu voia să demonstreze că e la curent cu ceea ce era considerat un îndreptar fundamental al literaturii și că și la însușit integral. Stăpânit de spaima de a nu lăsa impresia că e reacționar și mai ales de a nu rămâne în afara vieții literare, el supralicitează într-un mod lamentabil cererile celor care îl criticau. Scurta criză de adaptare prin care a trecut poate fi considerată ca fiind depășită. De acum înainte, nicio notă principial discordantă între el și combatanții pe frontul prolet cultismului nu va apărea. Înainte însă ca apele să se liniștească, unul dintre acești combatanți îndrepta împotriva lui cel mai amplu și mai sistematic atac de până atunci. E vorba de Ion Wittner, care, între 16 aprilie și 4 iunie 1948, Publica în contemporanul articolul Confuzia valorilor în critica noastră literară, opera de critică și istorie literară a domnului profesor G. Călinescu. Vezi și capitolul despre Ion Wittner al lucrării de față. Prin acest rechizitoriu, abia deghizat în formule politicoase, autorul, care urma să ia locul la universitate, pregătea în realitate debarcarea domnului profesor de la catedră. În 1949, G Calinescu publică volumul Kiev, Moscova, Leningrad, rodul unei călătorii în Uniunea Sovietică, în luna septembrie 1946, împreună cu Cezar Petrescu, G. Macovescu. Tete, Braniște și alții. Impresiile din această călătorie apăruseră mai întâi în ziarul Națiunea, începând din luna noiembrie 46. Itinerariul rămâne același pe care l-au parcurs și descris și alți vizitatori. Metroul, Kremlinul și mauzoleul lui Lenin, spectacole, mai ales cu piese clasice străine, Leningrad, Palatul de Iarnă, Ermitajul, apoi Colhozul de lângă Moscova. G. Călinescu rămâne, la fel ca și alții, la suprafața lucrurilor, la datele furnizate de însoțitori, la impresii exterioare, cele mai multe privind arhitectura și dimensiunile impresionante ale Moscovei, muzeele trecutul. În partea rezervată prezentului, comerț, îmbrăcăminte, locuințe, biserică, autorul își liniștește cititorii, asigurându-i că nimic nu e paradoxal, altfel decât oriunde trăiesc oameni. Evită și el sau nu a avut posibilitatea să vorbească despre realitatea reală de dincolo de aparențele aranjate cu grijă. Cităm. Guvernul sovietic dă o libertate de plină cultelor și am semnalat biserici deschise, iluminate și cu sacramentalele babe în ușă. Mi s-a spus că cei mai mulți tineri căsătoriți se supun după formalități civile și unei cununii religioase. Am văzut din goana trenului cimitire proaspătă de soldați cu cruci, am văzut în fine preoți pe stradă. Guvernul nu stânjenește credințele, se poartă însă obiectiv, fără a accepta demonstrațiile clericale în viața pozitivă a statului. Am încheiat citatul. În 1950, în cadrul unei ședințe solemne a Academiei, G. Călinescu a prezentat elogiul Atoma Poet Combatant cu ocazia sărbătoririi acestuia în volumul Sărbătorirea academicianului Atoma la împlinirea vârstei de 75 de ani. Cităm. Am plăcerea să analizez opera veneratului nostru coleg Atoma cu prilejul ajungerii dumisale la frumoasa vârstă de 75 de ani. Iubită sărbătorit, generația mea care a căpătat ochi estetici atunci când dumneata erai în plină producție poetică, era sub apăsarea opiniei clasei burgheze care vedea în artă o simplă delectație de ordin transcendent, formală sau metafizică. Flaubert, cu a concepție a artei pentru artă, suprimasă pe Balzac, iar prerafaelismul, noțiunea adică a unei lirice îngerești, ce avea să ducă la hermetism și purism, la teoria burgheză a unui limbaj paradisiac fără anecdotă, devenise un ideal obligatoriu pentru orice tânăr care fuge de ridicol, Edgar Pău și Botler fiind mari idoli. Din poezia acestora, fiecare dintre noi încerca a da versiuni, a ne compune eroare funestă, o mască de gheață, a face din inima un corp geometric supus calculului integral și diferențial. Când eram copii, eram pregătiți în sensul izolării și al purismului de o scriere mediocră, Gvavadis, care lucra fără să știe în favoarea estetismului. Acolo admiram pe Petroniu, acel arbiter elegant iarum, care abia ieșit din baie, încă impregnat de uleiuri parfumate, scotea un stilet și omora pe uliță un plebeu, numai fiindcă mirosea urât. O asemenea teză nu putea să nu convină clasei latifundiare, dacă aș fi avut atunci iubite coleg încep lucrările literare și aș fi scris despre dumneata sub imperiul acestei stări de spirit, nu te-aș fi înțeles. Mai târziu, când am început a frecventa cercurile literare și a întâlni poezii ale dumitale prin reviste, de pildă Însburătorul numărul 5 din 1919, eram sub totala tutela criticului pe care îl cultivam atunci și care nu era accesibil unei anume arte. Întâi de toate avea o de poezia de concepție, cum numea el orice cuprindere de idei înalte și gânduri sau numai un sentiment forte. Criticul acela, Lovinescu adora statuetele de Tanagra și figurile ce pot sta în vitrine și detesta temperamental statuaria grandioasă. Pentru Eminescu a fost atunci un moment greu, o criză. Numai jena publică împiedica pe unii să afirme fățiși că Eminescu e perimat. Era timpul coloarei violete, a sic, imagini în sine, a senzaționalului și al ineditului și s-a formulat o filozofie estetică a diferențierii, după care ceea ce seamănă exterior cu ceva vechi e depășit, valoarea stând în totala noutate formală. Astfel, critica a citat fragmente din opera Dumitale, admițând că unele bucăți sunt modele ale genului, dar insinuând că o astfel de poezie nu mai interesează noua societate burghezo-capitalistă de după război. Respirând acest aer, citind ca tânăr prin ochii altuia, necunoscându-ți opera, stând pe citatele scoase de alții, nu-i nicio mirare, iubită sărbătorit, că atunci nu te-am înțeles. Domnata ai răspuns eminescianului Memento Mori prin meme o vivere. Cum a fost cu putință de astădată, să-ți ignor totuși opera. Opera Dumitale a stat multă vreme în stare de scânteie, până ce dialectica istoriei a ajutat-o să devină flacără. Dar de atunci de ce nu am scris? Să vezi pentru ce Dumneata iubite coleg, ai un suflet robust și plin de încredere în viață și în țelurile ei, încât din somtuosul veșmânt al lui Eminescu ai croit o haină de sărbătoare în poemul pe care îl a închinat la 100 de ani de la nașterea sa. În acest moment citează comparativ din Eminescu și Atoma, nota noastră. Dacă e vorba de diferențiere, încă de la început te-ai remarcat ca un exultant la viață, ca un poet al lumii și al bucuriei și dăm voie să desprind dintr-o glosa adumitale un adevărat strigăt de sănătate. Citează din nou. Încă de atunci erai un profet al astrului zilei, care e semnul muncii și al vremurilor de azi. Așa de puternică ți era pulsația inimii, încât moartea o priveai cu robustețe și în loc să împrumuți aerul funinginos din mortua est, corectai chiar de omului sacrificat pentru umanitate, căci aceasta ți era ideea lăundrică. Citează din nou. Dăm voie să citez această remarcabilă poemă, adevărată piesă antologică, model de lirică agitatorică în fața ilegalității totale. Citează toată poezia. Iubite sărbătorit, aceste versuri sunt cu totul remarcabile. Spre deosebire de Petrarca bătrân, primul om finito al mileniului, care se socotea zdrobit de ani și ostenit de drum, Dumneata la o vârstă înainteată te-ai simțit deodată tânăr și ai început să te pui în slujba partidului, să denunți șomajul din societatea capitalistă, să dai un exemplu de vitalitate și de combativitate. Citează cititor al lui Goethe n-ai devenit un mizerabil homunculus, ci un om titanic, un conducător de gloate. Vreau să-ți declar chiar dacă ai protesta că în versurile de mai sus procedezi ca goia și paciurea. Am încheiat citatul. La fel ca Tudor arghezii, Gecalinescu a fost nelipsit de la toate aniversările și toate evenimentele momentului. În Ziua muncii și a păcii, Contemporanul numărul 18 din 2 mai 1952, el scria între altele, cităm. Izbăvită acum de jugul capitalismului sugrumător, muncitorimea noastră defilează în ziua de 1 mai spre a aplauda munca și pacea într-o făurire a acelei lumini noi, în care truda scăpată de blestemul nevoilor, al mizeriei și al jignirii personalității umane, cum glasuiește Maxim Gorchi, se însoțește cu fericire și cu sentiment al frumuseții omului. Tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej a explicat cu o mare limpezime chipul cum un muncitor instruit la ideologia socialistă, poate să atingă umanismul socialist, care este un umanism al creației și deci al culturii preluate de clasa muncitoare, am încheiat citatul. La una din expozițiile anuale săptămâna cărții, George Călinescu scria în o sărbătoare a culturii noastre, Contemporanul numărul 52 din 26 decembrie 52, Cităm. Partidul muncitoresc român învață pe oamenii de cultură și de artă să valorifice critic tot ce e progresist în cultura trecutului. Operele lui Lenin și Stalin au apărut în românește într-un tiraj total de peste 7.500.000 de exemplare. Acestea sunt opere care îmboldesc mintea să gândească și o deprind cu tezele înalte ale concepției despre viață și cu întrebările despre rânduirile lumii. Am încheiat citatul. La moartea lui Iva Stalin, o figură gigantică a istoriei, articol apărut în Viața Românească numărul 3 din 1953, citim. În Kremlinul străjuit de turnuri, Ive Stalin a ochii ca un om care se odihnește după o lungă și măreață trudă. O liniște cu tremurătoare de respect și emoție s-a întins asupra continentelor, pretutindeni unde sunt popoare încrezătoare în cauza socialismului și a păcii. O figură gigantică a trecut pe neașteptate în veșnicie. Stalin însuși a fost un astfel de ocean, o forță grandioasă, temerară, stăruitoare, combativă, mai ales constructivă, dar liniștită și zâmbitoare. În Ive Stalin au stat la oaltă toate luminile de care au strălucit vreodată cârmuitorii de popoare. Stalin a condus uriașa acțiunea de culturalizare a maselor muncitoare, s-au înălțat monumente de artă și palate care depășesc fantezia arhitecților din renaștere. Stalin a murit, învățătura lui trăiește. Am încheiat citatul. În articolul Un salut pentru Arlus, apărut în contemporanul numărul 40 din 7 octombrie 55, G. Călinescu scria Uniunea sovietică era înainte de 23 august 1944 insuficient cunoscută de oamenii de bine, defăimată de cei rău intenționați. O energie admirabilă, un om cu adevărat nou închinat unei civilizații înalte și umanistice, o tehnică fără pereche, o producție imensă, organizată științific, o literatură sănătoasă în consonanță cu viața glorioasă a muncitorilor slobozi, acestea și multe altele sunt aspectele lumii sovietice. Poporul român a aflat deci încetul cu încetul toate aceste adevăruri despre Uniunea Sovietică, a pășit el însuși pe drumul construirii socialismului și, alungând erorile de altădată, privește de 11 ani cu încredere și cu iubire omul sovietic. Am încheiat citatul. La 9 decembrie 55, G. Călinescu își începe seria cronicilor optimistului în contemporanul. Iată nota de subsol la prima cronică. Cităm. Scriam pe vremuri o cronică a mizantropului, eu care sunt un iubitor de oameni. Sub această firmă strecuram multe săgeți împotriva stărilor de atunci, scăpând de cenzura redacțională sub cuvânt că așa e el, mizantrop. Eu însă eram și sunt optimist și mă bucur că contemporanul îmi dă prilejul să-mi desfășor fără stânjeniri această particularitate a sufletului meu care găsește în vremurile noi atâtea prilejuri de expansiune. Am încheiat citatul. Așadar, înainte era nevoit să-și strecoare săgețile, în timp ce acum se desfășoară fără stânjeniri. Cum de putea să mintă cu atâta gingășie vorba lui? Uneori, optimismul de circunstanță nu mai cunoștea măsura ca în cronica un imn al muncii în cinstea congresului apărută în contemporanul numărul 51 din 23 decembrie 55. Citam. Redactorul m-a invitat să scriu un articol în cinstea celui de-al doilea Congres al Partidului Muncitoresc Român. Nu un articol, ci un imn al muncii vreau să compun în cinstea Congresului. Dar cum vrei să-l fac? Aici, la birou, între cărți de literatură, vreau să aud sirenele fabricilor, izbira ciocanelor, pâlpâirea flăcărilor. Toată lumea muncitoare preface materia. Am încheiat citatul. În continuare, relatează entuziast ce a văzut la o uzină pe care a vizitat-o. Și tot în cinstea congresului respectiv, academicianul G. Calinescu, cum își semnează articolul, compune un scurt scenariu. Articol apărut în Viața Românească, numărul 12, din decembrie 1955. Cităm. Citind documentele din istoria Partidului Comunist Român și alte publicații despre luptele eroice ale muncitorimii române, despre care a fost o vreme regretabilă când nu aveam nicio cunoștință sau una cu totul vagă și falsificată, nota autorului, G. și-a făcut deseori autocritica pentru lipsuri de acest fel, am încheiat nota, am avut zguduirea unui om care... Ca un mic omagiu congresului al doilea al partidului muncitoresc român, am extras pe hârtie strigăte, lozinci și icoane care au răsunat și s-au desfășurat în imaginația mea după ce am închis cărțile cu care mi-am făcut lecția de istoria partidului. Am încheiat citatul. Despre Lenin și literatura, vezi contemporanul numărul 16 din 20 aprilie 56, G. Călinescu era convins că, cităm, respecta în chip inteligent libertatea artistului fără a o confunda cu izolarea absurdă de viața poporului, Credea și pe drept cuvânt că artistul va deveni cu adevărat liber numai în societatea fără clase, scăpat de preocupările comerciale. Pe unii, ideea literaturii de partid i-a cam deconcertat, dar Lenin spunea lucruri foarte rezonabile. Am încheiat citatul. În 1956 s-a organizat la București prima expoziție postbelică Brâncuș, după ce mulți ani opera sculptorului fusese stigmatizată ca decadentă, vândută dolarului, iar artistul taxat drept transfug. Anunțând deschiderea expoziției, contemporanul numărul 52 din 28 decembrie 1956, adăuga, cităm, expoziția însumează câteva din cele mai deseamă creații ale marelui artist. Am încheiat citatul. În același număr al revistei, G. Călinescu semnează cronica estetica ambulantă, în care el era de cu totul altă părere. Cităm. Aceste monumente pricinuiesc un sentiment straniu de dezolare, nu sunt nici măcar arheologice și n-au niciun raport cu geografia locului. Par aduse din Oceania, de undeva unde umanitatea lustruiește încă monoliturile ce se apropie de figurile geometrice. Arcul, masa și bizarele scaune sunt opera lui Brâncuș. Orice s-ar spune, astfel de producții, dacă poartă pecetea talentului, nu aparțin totuși artei plastice propriu-zise. Colosala piatră de moare a lui Brâncuș, slujind drept masă, apare prin comparație stranie sălbatică. Am încheiat citatul. Tot aici, G. Calinescu se referă la evenimentele tragice care au avut loc în Ungaria în acel an, după cum urmează, cităm. Într-o țară vecină socialistă, elemente contrarevoluționare au făcut distrugeri descreierate, au devastat muzee, au distrus capodopere. Am încheiat citatul. Brâncuși nu a fost singurul artist exilat despre care G. Linescu a emis asemenea păreri optuze și răuvoitoare. În momentul când se prefigura o redeschidere spre cultura occidentală și reconsiderarea unor mari personalități, el a găsit nimeri să se opună în mod irresponsabil. În cronica Scaunele, apărută în Contemporanul, numărul 34, din 29 august 58, de exemplu, scria, citam, nu știu de ce natură este transfugul Eugen Ionescu, Autorul piesei Scaunele, fapt este că se face în jurul său un tapaj dubios. M-ar interesa să știu ce crede despre el un spirit solid, matur și lipsit de prejudecăți. Am încheiat citatul. Despre un alt mare intelectual român exilat scria în cronica Un aliterat, apărut în contemporanul numărul 39 din 3 octombrie 58. Cităm. Dacă Eugen Ionescu minimalizează literatura parodiend-o printr-un teatru de verbigerație pură, Emil Cioran face același lucru cu metode filosofice. Adesea simți că fraza e plină de truisme ca un țesut de serozități și nu știi unde să înfigi în pielița fină seringa ca să o descongestionezi de banalități. Am încheiat citatul. Realitățile și evenimentele din Uniunea Sovietică l-au preocupat în mod constant și nu a pierdut niciun prilej pentru a le exalta. Iată ce scria în cronica sa un plan grandios apărut în contemporanul numărul 48 din 5 decembrie 58. E vorba de congresul al 21-lea al PCUS. Cităm. Mecanizarea continuă a producției reclamă o sporire masivă a industriei grele iată al specialist în probleme de industrializare, nota noastră. Cifrele par teribile, însă procentele realizate până în 58 nu lasă dubiu asupra posibilităților: 70 de milioane de tone de fonte, 90 de milioane de tone de oțel. Excepțional document al vremurilor noastre, acest proiect de raport este un plan de arhitectură totală, fizică și morală, un program de activitate emis de un stat socialist și care prevede ce vor produce măruntaiele pământului și fizicianul, extracția fierului și a diamantului, Crearea de mari poeme și simfonii. Am încheiat citatul Beție necontrolată de cuvinte care frizează bufoneria La acest om nu era vorba doar de o demisie morală, ci și de una intelectuală Același delir în cronica Omenesc și Profund Apărută în Contemporanul numărul 21 din 29 mai 59, cităm un creator trebuie să trăiască pasionat viața contemporană, un intelectual cu epiderma rece și ochiul adormit, sperindu se de orice nobilă și justă exaltare, poate să nu fie în înțelesul înalt al cuvântului, nici intelectual. Mai departe, citează din cuvântarea tovarășului Nikita Hrușciov la Congresul Scriitorilor Sovietici. Vorbește un om adevărat, mi-am zis îndată, un om cunoscând pe proporții vaste legătura dintre entuziasm și faptă. Cuvântarea cuprinde propoziții de importanță capitală. Toată cuvântarea tovarășului Hrușciov stă pe concepția fermă a marxism-leninismului. Această absolutitate constituie frumusețea ei ideologică. Am încheiat citatul. Pe măsură ce trece timpul, G. Calinescu, care nu a strălucit niciodată prin rezistență morală, decade tot mai mult. În articolul Eminescu, apărut în Contemporanul numărul 23 din 12 iunie 59, el scria fără a roșii câtuși de puțin, cităm... Noi extragem din opera emineștiană acele rânduri și versuri ce par mai violent combatante și mai apropiate de concepția noastră de viață de azi, fragmente de critică deschisă a societății burgheze capitaliste și care sunt destul de numeroase. Poetul vorbește despre capital ca uzurpație și despre justiția de clasă, citează Spuneți-mi ce dreptatea. Noi care, după dărâmarea capiștei spoieli, construim o lume dreaptă unde plăcerile egale, egale sunt împărțite și, desfințând averea nefirească, zidim din dărâmături giganticele construcții ale socialismului, găsim în mâhnirile și mostrările poetului genial îndemnul de a merge mai departe. Am încheiat citatul. Nici o deosebire între ceea ce scrisese N. Moraru în 1949 despre Eminescu și cele scrise acum de G. Calinescu, care nu ezită să folosească opera poetului pentru politizările lui de serviciu. Deriziunea atinge astfel apogeul. Niciodată până în acest an, G. Calinescu nu a fost atât de jos scăzut. Articolul de mai sus conține și un atac la adresa lui Maiorescu, care s-ar fi dezinteresat de soarta poetului. Cităm. În anul morții lui Eminescu, el, Titu Maiorescu, se plimba de Crăciun pe ruta Pesta-Udine-Veneția, de Paști pe linia pesta bologna Bologna, Arezzo, Roma-Viena-Pesta, iar vara pe traiectul Pesta-Viena-Nürnberg, n Umlaut, renberg Bayreuth, b y r u t -H, Kissingen, k i s gen am încheiat citatul. Iată ce trebuie să prețuim după părerea lui G. Alinescu, azi la Eminescu, cităm. Cred că atunci când facem azi analiza operei poetului, e demn de prețuit faptul că formulase o teorie a muncii și își dădea seama de existența luptei de clasă, de consecințele industrializării și că proletarul strigă către ai săi, de ce să fiți voi sclavii milioanelor nefaste. Am încheiat citatul, vezi contemporanul numărul 3 din 15 ianuarie 1960. Într-o perioadă când, sub pretextul luptei de clasă, era în plină desfășurare cel de-al treilea mare val de arestări și condamnări și când atâția scriitori și intelectuali erau închiși, G. Călinescu găsește oportun să vorbească de lupta de clasă la Eminescu. Mai trebuie subliniat faptul că în 1960 nici măcar En Moraru și Ion Wittner nu mai publicau în presă astfel de lucruri despre Eminescu. E aproape de necrezut că tocmai G. Călinescu putea să se coboare încă la asemenea considerații ieftine și vulgarizatoare. În sfârșit, să mai adăugăm că astfel de analize au trecut în manualele de literatură română pentru clasele A8 și A9, redactate de G. Călinescu în colaborare cu Ion Wittner și Ovid S. Crohmălnicianu între 1956-1960 și care au rămas în vigoare încă mult timp după aceea. Capitolul Titu Maiorescu constituie, cum am mai spus, o pată de neîsterți în biografia lui G. Calinescu. Mai mult decât părerile lui ca atare despre Maiorescu, e vorba de momentul în care au fost formulate, de lipsa de răspundere intelectuală cu care au fost aruncate aceste părări. În 1960, când Maiorescu se afla încă sub interdicția proletcultistă, G. Calinescu revine la dosarul Marelui Critic și adaugă un nou cap de acuzare în cronica sa Realismul, a în contemporanul numărul 31 din 29 iulie 60. Cităm. În fond, cum am mai spus și altădată, Schopenhauerismul predomină și aceasta e latura prin care Titu Maiorescu nu poate fi pus pe linia esteticii și criticii, cât decât științifice și progresiste. Pentru noi, o asemenea estetică este fundamental greșită, pentru că noi, considerând lupta drept inimă a literaturii, socotim lipsită de viață o operă care nu iese dintr-o atitudine preocupată de destinul omului liber și muncitor și care, la rândui, nu îndeamnă pe cititori să înfățișeze cauza progresului către acest ideal. Chiar din 1939 bănuiam eroarea a lui Maiorescu atunci când scriam: Oamenii adevărați nu sunt obiectivi și prin urmare nu trebuie să cădem la absurditatea de a cere autorului să ne înfățișeze oameni sterilizați. Condiția este ca viața să se subordoneze creațiunii. Poziția mea de atunci era foarte confuză și astăzi nu mai îmbrățișez și nu mai recomand, este hotărât că nu viața trebuie să se subordoneze creațiunii, ci creațiunea trebuie să se subordoneze vieții, adică să fie o expresie a ei. Abstrăgând de la eroarea capitală, ce stă la baza esteticii lui Titu Maiorescu neted, sik antiprogresistă, este evident că putem să-i recunoaștem merite de ordin secundar. Am încheiat citatul. Între aceste merită secundare, G. Călinescu se referă și la oroarea de misticism. Și în materie de critică, adaugă G. Călinescu, găsim la Maiorescu unele atitudini laudabile, însă mereu de ordin secundar. Astfel, oroarea de formule goale, fără conținut, debeția de cuvinte, interesul pentru poezia populară, sunt detalii pe care noi le putem accepta cu ușurință. Aceasta e tot ce putem accepta de la Maiorescu. În rolul de agitator electoral, G. Calinescu și-a adus de fiecare dată contribuția sa prețioasă. În cronica optimistului, pentru alegerea celor mai buni, apărută în contemporanul numărul 2 din 13 ianuarie 61, el scria, cităm, Sub vechiul regim, eu nu am votat niciodată și, nefiind înscris în niciun partid, n-am izbutit să-mi citesc numele pe listele electorale. De altfel, alegerile mi erau indiferente și nu fiindcă aș fi fost lipsit de simț civic, dar fiindcă știam că votând pentru unii ori pentru alții, nu întăream nicio idee, nu ajutam nicio concepție și nu stimulam nicio faptă. În acești ani a unării puterii populare mi-a fost dat să văd o altă adunare, să admit și să respect din ce în ce mai mult concepția socialistă. În Marea Adunare Națională a Puterii Populare nu se critică de ochii lumii partidele, dar sunt cântărite cu multă seriozitate de către oamenii muncii înșiși, izbânzile și rămânările în urmă. Vechile partide burgheze veneau cu propuneri pe care le uitau îndată ce căpătau puterea. Regimul nostru are un plan de construcție a cărui înfăptuire zi de zi e luată în dezbatere de constructorii înșiși. Am încheiat citatul. În Cronica 5 martie, apărut în contemporanul numărul 9 din 3 martie 61, G. își continua cu același optimism campania electorală. Cităm. Am fost jefuiți, asupriți, ținuți pe loc de o mână de exploatatori, izbăviți, deci, în foarte puțini ani, am mers repede, am alergat pe calea progresului, am făcut lucruri neînchipuite și mărețe. Ne apropiem tot mai mult de nivelul țărilor înaintate din punct de vedere economic. Notă, încă de atunci ne apropiam impetuos de nivelul țărilor avansate. Am încheiat nota. Milioane de lampi electrice sclipesc în jurul nostru pe tot cuprinsul țării. Înconjurați de lumini, nu vom rămâne niciunul fără lumină. Casele și satele noastre sunt de nerecunoscut. La 5 martie vom vota pentru socialism și pentru pace, pentru bunăstarea și fericirea poporului, pentru un viitor tot mai plin de stele. Am încheiat citatul. Căvăreșul deputat G. s se deplasa din când în când în circumscripția sa electorală și sta de vorbă cu țăranii care l-au ales despre bunul mers al agriculturii. Iată de pildă ce aflăm din cronica Prin construcția la pace, apărută în contemporanul numărul 40 din 6 octombrie 61. Cităm. Ideea că țăranii colectivizați au devenit proprietarii pământului pe care îl muncesc nu e o vorbă goală. Toate foloasele economice și toate marile emoții câmpenești au trecut de la unul la mai mulți. Fiecare din ei poate urmări linia brazdelor trase de plugul mecanic până îndepărtări și să spună «Griul acesta e al nostru!» Tânărul și harnicul președinte al sfatului popular mi-a arătat un fel de grădină persană patrulateră cu enorm trandafiri verzi. Niciodată o cultură de verze, căci nu erau altceva, nu mi s-a părut mai artistică. Peisagiștii, noul Mile, noul Segantini, vor găsi în câmpul colectivizat subiecte mărețe. Colectivizarea este aici cu totul recentă, stârnește admirație adaptarea oamenilor la noul fel de muncă, ridicarea în câteva luni a unor construcții care ar face să pălească de uimire un moșier de altă dată. Am încheiat citatul. Despre cotele obligatorii și despre țăranii închiși și duși la canal, oare nu fi auzit nimic tovarășul deputat G. Calinescu. Mai mult decât oricare alt intelectual dintre cei vechi, G. Calinescu și-a însușit perfect limbajul propagandei oficiale, al ziarelor și diverselor discursuri și l-a folosit fără niciun pic de control, luându-l drept realitate și închizând ochii în fața realității din jur. Cităm. Noi care suntem în faza desăvârșirii construirii socialismului salutăm cu recunoștință cea de-a 44-a aniversare a Marii Revoluții. Uniunea Sovietică ne-a ajutat pe drumul unui progres bătător la ochi, admirabil și nesperat în alte condiții. Sărac a fost poporul și înapoiat, ținut în umilința bordeelor și a neștiinței, exploatat ca vitele, împiedicat să-și pună în folosul său propriu sprinte neala minții și hărnicii a brațelor industrializarea în plin marș a producției cantitativ și calitativ din ce în ce mai bună, mecanizarea agriculturii, toate acestea le datorăm acelui octombrie, care atunci a fost aspru ca o toamnă sau o iarnă, dar care pentru noi intrați mai în urmă pe drumul deschis de revoluție, este o adevărată primăvară. Am încheiat citatul din Marea Revoluție, articol apărut în contemporanul numărul 44 din 3 noiembrie 61.